Interneta saltu egin be du orain egunerokoa bihurtu zaigu askori sarean ibili eta bertatik informazioa jasotzea. Eta itortuko doizegu, tarteka, tarteka, delitu txikiren bat ere egin izan dugula kopiaren bat egin da. Hemendik aurrera baina tentu Zibili beharko dugu internet erabiltzaileen kontrako salaketa jarri gaitute orintxe. Ordenagailurako programak egiten dituzten Espainiako hogeita hamarren bat enpresalkartu dira, eta joan den ostiralean bertan jarri zuten salaketa poliziarenean guztira eta entzun ondo laurogeita hamabost mila internet erabiltzaile iker daite Musika, bideoak eta programak legez kanpoko piatzea leporatzen diete eta hien arrastoa jarraitu nahi dute gero isunak jarri alizateko. Europa maian jartzen den gisa honetako lehen salaketa da hau eta kezka eta jakin mina eragindu internet erabiltzaileen artean eta hain zuzen ere horregaiti jodugu guk aspaldiko gure adituarengana.